karibu sana mwanamchungaji mchungaji sana mimi sifa zako nimezipata kutokana na kazi nzuri ambayo huo unafanya nataka kujua lini ulijua uli una, una kipaji ambacho uko nacho eh ni hadisha imani sana naomba unihadithie tafadhali mimi ni yetu, <todakana> <fadali>. <todakana> mkristo De. Baba angu, mamaangu ni wa kristo kwa tangu tototo kanvi ambao anasema islamu anakwenda madrasa sisi tunakwenda sunday school ya jumapili lakini sema mwaka 83 nilifanya ufukit kidogo katika familia. Eh nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili, nili ya mzee benki. Biviya sio na wasiwasi. pesa <laughs> <laughs> <laughs> ya mzee benki, esaweza kama knocka. Knocka. Knocka namna. Akato bado mtoto sana. Asa lao, mtoto mdogo kama ulo anapotaja ujasiri wa kwenda benki ni mtoto mtumbayo. Kwa watu wote wakanichukia. Wala mbona wafahamu rafiki zangu na baba Kwa hiyo hakuna ndanda. Nikabidi hapo nitaota rafiki na Mungu tu. Kwa njia ya kutubu. Nilipo tubu, si. Mungu akanisamehe. Aka sasa bado wewe nimekusamehea. Hiki kuanzia leo wewe ni Kwa hiyo sauti inamaliza kusema Fanda na Nita. Seker Antoine kwanza meiaa bana rudi laiani kwa utangu pale ndio mchakato kaanza mpaka leo okay. mm. na ulivorudi nyumbani ilikuaje ah, sasa hiyo pia iliambatana upahama mjue wa Kristo na mazebo yao Komi ni kama, si zebu na t, uh -huh. kwa hiyo Si nikama letu ni wa KKT mhm dufar ndio kwa nikama rufa nikajiunga na makanisa mengine kwa uvugi kaanza hapo kwamba kwani nimeacha kusali kanisa letu nimekwenda makanisa mengine mhm lakini niliona wale ambao nimekwenda kwa kidogo anafaa na mimi. Mm. Kulikuwa na vurugu kuhusu mambo ya kanisa na misikiti vitu kaita hizo. Mimi ninacho mimi ni kwamba hata nikienda msikitini kumwomba Mungu kama naenda kumwomba Mungu sawa tu, nikienda kanisani kumwomba Mungu ratu, ni sawa tu kwa sababu kote kumu, Mungu yupo. Mm. Uh, Inakusumbua kiasi gani unaposikia muumini wako ametoka kwako ameenda kujiunga na kanisa nyingine? Bila damba niomba na utashi. Mungu alikila binadamu alimpa utashi wa kuabudu. Hakuna mtu yeyote anaweza kumpangia mtu sehemu ya kusali. Sehemu ya kwenda kusali hakuna binadamu anampangia mtu. Mtu anaongozwa na utashi wake. Asali wapi? Zamani hata dunia lijebu, lijebu kulazimisha watu asali makanisa fulani, dini fulani walishindwa. Ndio maana wa sheria miongoni haki za mtu ni kuamua asali wapi, dini gani. Kwa hata nikisikia leo muumini wangu umeenda kusali si wapi au umeamua kwa mwislamu ni utashi wako hiyo mwanao akaenda kusali kwenye kanisa lingine wewe kwa mfano sasa uta sema utashi wake ndio inategemea kwa sababu mtoto pia una gridi mtoto una gridi zake utafikia mtoto miaka 18 eh na umeshindwa kumshawishi abaki kwenye dini yako kwa lazimishwe fujo kubwa sana. So, uh, Unazungumziaje mtu ambaye anakuwa mchungaji lakini sio lolokamilika anamwardia labda wachungaji ambao hata wale ambao wako kwa sababu ya wito wa Mungu kabisa nakusaidia siyo mm. na kusaidia wa watu. Kwanza uchungaji sio cheo. Na uwezo mchungaji feki kama unachunga watu sio feki. Mm. Ila kama unachuna watu na wachunga wewe si feki kwa sababu uchungaji sio cheo. Mm. Mchungaji ni maisha ya mtu ya kila siku. Anakana wa uamini anawasaidia anwasaidia katika mambo la Mungu. Simuelewa. Kwa hiyo kama ana ana sema anachunga na ajita mchungaji, ni mchungaji mm. fake, mtie sio cheo ni huduma. Kuna story, sawa? kwamba ukienda kwenye baadhi ya nyumba za Mungu ambazo sikwizi zimekuwa nyingi sana. Mm. Watu wengine wanaambiwa usije na mali, sawa? au kama umekuja na kitu chako kiache. kukutana na story kama hizo. Propaganda tu hizo. Mpaka unakuwa mchungaji nakuwa kanisa kwa watu wajui mpaka inakuwa kanisa kuna hatua nyingi za kisheria tu za jamhuri ya muungano wa Tanzania ili tukutambue kwamba ni kanisa unachujwa na vyombo vya, vya, vya nchi eh hakuna <laughs> kanisa liko hapa Tanzania ambalo lipo tu hewani limechujwa na sheria za nchi na mtu wa kwanza mwezi zamana ya watu ni, ni jamhuri kwa jamhuri haikubali wafikie watu wake ikijua wewe sio mtu mkamilifu. Na ndiyo maana kila mwaka serikali inataka kujua makanisa nafanya nini. Kuna kurudisha litani serikalini. Really? Tio. Sasa kwa sababu watu wanagombaniana watu kwa lipo kwanza. Eh, wakijua ukijua salamu mchungaji anaanza propaganda. Kwa sababu kila dini ina tatibu zake. Wakole wahindi, hindi wanakwenda na maziwa. <coughs> mimi nawoamini mimi kwa imani yangu. Dio. Mchungaji ni mtu mzuri. Sawa? Ambaye yu, anaishi kwenye principle fulani. Why would a mchungaji go out and say kwamba lile kanisa ni fake kama yeye sio fake? Dini ni kama makabila. Usitegemee wewe kwamba iko siku Simba atamsifia atasifia Yanga. Sawa sawa. Sasa hmm. ndio maana tunasema ni vizuri mtu usikubali mambo ya, ya kuambiwa. Nenda mwenyewe. Anaaskia ukiingia uko utoki mzee wa upako. Yaani kuna kama smack hivi. <laughs> <laughs> Kawaida tu. Kawaida tu. Wewe wewe dini gani? Mimi ni muislamu. Umetoka. Kwenye dini yangu? Eh. Hapana. Na, na inawezekana ikawa sio muislamu perfect. Lakini ni Muislam. Kwa nini hujatoka? Sijatoka kwa sababu nimekuza nimekuza na imani yangu. Sasa ndio sasa. Sio smack. Mimi nataka unajua kiyo... <laughs> samani kidogo. Eh siku tu majina. Ndio. Sawa, lakini hmm. kuna kuna kanisa liko mita ya kati hapo. Mmm. Ambayo mchungaji wake ni very powerful man. Ndio. Na inavosemekana ni kwamba watu huko walishawahi kwenda wakiwa wana kiasi kidogo. Ukishamfahamu? Lakini sisho wameingia kwenye ile kanisa wanaendelea kuwa masikini kila siku. Unapoona makadini zote duniani. Zote. Kuna watu na support. Hmm. kwa mali zao sijajua dini zingine lakini sisi Ukristo watu walikuwa wanauza mashamba ili Ukristo wende Afrika <laughs> Dini zote baadaye serikali zao zikaamua kusaidia Hakuna maali dini nasimama kama inchi inchi nasimama kwa nguvu za wananchi wenyewe Kama mimi leo nitakuwa maskini ili kuhakikisha kazi ya Mungu inakwenda mbele Ni sawa tu Hakuna mahali kuna kanisa kuna dini inaendeshwa nje ya sadaka za waumini. Lakini wewe sio masikini? Nani? Wewe. Mchungaji ni sura ni kama vile rais wa nchi. Rais wa nchi, rais nchi ndio sura ya nchi. Kwa hiyo lazima alivlage. Lazima. Nice. Ndio. <laughs> <laughs> okay. Propaganda tu. Mimi siekusikia mtu anakwenda kanisani afa na kuwa maskini. Jeje kuona mitango imeanza kuwa mchungaji. Ila naamini maskini anakwenda kanisani baada ya Mungu anawabariki na wanaongezeka. Okay. Samani, hapo bon? Ndio. <coughs> mimi napenda sana TV. Ndio. And I watch a little bit of everything. Mm -hmm. Kuna siku nilikutana na na na na, na, na maombi kwenye TV. Mm -hmm. Alafu mtu anaungama anasema kwamba eh mimi nilivokuja kwenye kanisa hili nilikuwa maisha yangu magumu sana lakini sasa hivi na nyumba na gari. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Zamani navoamini mimi Am i might be wrong mm. ni kwamba unamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa mambo yako kukuendea vizuri au sio but you don't say ah, thank you god i have a car mm. i have a house you don't mention those things mm. lakini siku izimekuwa ni kitu cha kawaida mzee wa upako ashaurushe mungu kwa, kwa kusema kwamba nakushukuru Mungu kwa kwa gari namshukuru Mwenyezi Mungu kwa gari, kwa gari? Mungu anaheshimu maalum sana kitu maalum vinapata unapata nguvu ya akili atasema Mungu na kushukuru tu. Hiyo ni isara ya kwa wazimu. Mitume wote baba zetu wa imani wote walimshukuru Mungu kwa moja, mbili, 3. Wote. Baba zetu leo Moja, mbili, 2 3. pale, metuleta hapa. Asante Mungu. Sa miongoni mwa kuwa na nyumba ni miongoni mwa ahadi za Mungu. Alisema mtajenga mkinyheshimu mtajenga. Mtamiliki magari ya farasi katika lugha ya, ya, ya mitume sasa ya manabii. Ko kama kashukuto ukafanikiwa na ulikuwa umekaa nje ya Mungu miaka 7 8 9 hata baskari ulikuwa huna umeanza kusali umeanza kufanikiwa lazima salama na kushukuru tu asante sana hii sala sal shukrani ya ina adabu Asante kwa sababu mmenipa sasa kwa maana sababu mmenigulia simu inaita maana, asante tu asante gani ili una hisi ni star star manage ni mtu maarufu Ah bana hiyo urugal. celebrity. Ah bana hiyo sasa ni sodego msaani. Harufu manake nini? Unajue bilimi. Unajua Najulikana. Mimi nafahamu najulikana. Kamba nipita yod kila mahala, nikienda kila sehemu, eh, watu watanisalimia, watu watanipa mkono. Nafahamu watu wengi sana nimekuwa na ndugu kila mahala. Unaona kwa sababu usianza kazi uchungaji upato maarufu kwaida Na nadhani maarufu wewe umenifuata kwa sustaki ni uzungumzie so many leo wafatu kuna skandalo nyingi pia kwenye, yeah. kwenye swala la, la dini huwa unajisikiaje ku, ku, ku, ukisikia kwamba pengine mchungaji fulani kampa mimba mtu fulani how does that make you feel kama mtu ambaye uko kwenye position hiyo hiyo ambayo hiyo mtu ambaye amefanya kosa amefanya biandamo kumkosea mungu au wa wajaaza leo kwa kusema adilia wajaaza leo au tangu napoanza mambo ya, ya, ya wadifu tegemea kuona kuna wachungaji wana kengeuka kuna mambo mengi mabaya. Hori kitokea washi. Ziko, za za basi ziko mm. taratibu za kumwazibu za kufanyika basi. Mbokefanya mambo ambayo sio sawa sawa wewe ni mchungaji wewe ni nani? Ziko taratibu. Mm. Eh kwa hiyo nadhani tuna tuko duniani kwayo, kwa hakuna kushtuka kuna nini. Baadhumeshindwa ni kama askari kashindwa vita. Mm. Eh, kaa benchi. Tareaa kwa nini nini? ziyo? Mm. Yaani kitu ambacho kinakupa raha. Pingine ukikaa nyumbani labda mama akipika ugali wa mbogo. Eh? Eh. Yeah. aina gani hizo? Yeah. Sote tu. Za Marekani napenda sana. Romance. Unangalia gari no, romance? No no, solo masba. Ah, comedy. Napenda comedy sana. Okay. Mm. Napenda sana sinema za Kihindi. Ah, oh, oh au pagao. <laughs> Harife. <laughs> Hata <Zahayimba> mara <maradabio. laughs> <Tumali. laughs> za chuo vya Za nyumbani unaangalia? zipi za nyumbani? za nyumbani si sana. Ila komedi ya nyumbani napenda. Okay. Hae, komedi Eh comedy hapo kwetu. kanisa zipo nyingi mm. Na pia ukiangalia uke, barabarani kuna vibanda, kuna vigogo vya waganga kienyeji vingi sana vimebandikwa. Serikali haina dini Unahisi uchai ndio uko zaidi au dini na zaidi? nasema katika Afrika Mashariki, Waganda wanaamini, Wakenya wanaamini ushirikina kwa 25% ondanda sima 35 wa Tanzania 35 wa Tanzania 95 mm. kwa watu wa Tanzania kwa ushirikina tuko juu sana kuliko wengine tu wanatuzunguka kwa hiyo inawezekana ika inawezekana ika apo ndo unapochukulia pointi zako hapo la <laughs> <laughs> zipi zipi sana vijana chata au wachezaji nini watu wanafikiria watu maisha rahisi maisha si rahisi tangu wakati wa mitume baba zetu wale aisema lazima binadamu tumie akili kwa sababu akili ni kipaji Mungu alikupa ili uweze kujitawala That's your brain now right? Hiyo eh? ndo akili ambayo uko nayo hata wewe unayo ndio maana uko hapo kidamo ila kuitumia na tofauti yanaizi hmm. aka watu wanjio hospitali mkasi <mucho> taste low carbs <coughs> Kwa mzee siyo tabata mzee yani kile kile ambacho umebobea ume watu wakukuta mzee wa jambo hilo sasa ni saba ni bobea ya Mungu afa muele mzee wa upako basi mzee wa upako mzee wa upako kaendelea mzee wa upako basi inasemekana kwamba huwa unapony, unaponya watu na pengine kuna swala la kufufua nilisikia sema ama hmm. Se, kufufua, Se, pa, kufufua eh how does that work nisio kufua mtu kabisa ndio kwa sababu kufa ni faida Unamaanisha nini Kufa ndio faida sio tunasema peponi mm -hmm. Ndio bila kufa Lakini kila binadamu anataka akifa aende peponi yeah. Right right ukisha, kufa unakwenda peponi kwa hiyo kufa sio tatizo ni faida Lakini kuna watu ambao wa anajua kabisa kutokana na matendo yake kwamba mwanangu hapa ni kidanja atubu atubu tu kapali pato nafasi arekebishe atengeneze na mwora wake maombi ambayo mnokuwa mnawafanyia wale waumini wanaokuja kama kwenye kanisa wakina mama na watoto wanakuwa wengi sana kushinda yani wakina baba hata ukienda msikitini wengi wanawake na watoto ukienda kwenye mkutano wa siasa wengi watoto na wanawake sio kanisani tu kila bahari hata hapa watu wazima wili, moji, watu Mi, na watokuwa wili na yule mmoja watu wenyewe watoto mimi nasikiliza uko <laughs> nienda kwenye mkutano mahali <laughs> <laughs> ndio <Nilelega. tutu> um, nikamona <tutu> saaba nasikiliza kama na, nafikiri yule mchungaji alikuwa na bodyguards. Sasa nitajaribu ku balance. Kwani hapa Mungu hayupo, hana nguvu hapa mpaka mtu atayaye bodyguards, hao inakuaje? Inakuaje mchungaji walinzi kwenye mikutano? Ulinzi ni hekima ya, ya Mungu. Alimwambia Musa ili nchi yenu iwe salama weka ulinzi. Na Akamwambia utakuwa na makabira matatu maarufu watazinda nchi yenu. Sababu napoishia we kujilinda ndio Mungu anaanza kwa bodda grill katika nyumba tunabadilisha katika nyumba <laughs> kwa, kwa bodga ya nini kwa bodga ya sema ya ulizi na hiyo pia watungaji pia wanaogopa kufa eh m mm. no no no sio wanaogopa kufa unaozo kwani nani yule kibando amekufa oh ile kibanda yule mmoja kucha, amekufa ndio amekufa sasa ila ye hakuna bodyguard kwa sababu wanasema kwamba mtu wa kifa mkufa ndio njia sahihi ya kumwona Mungu then mchungaji ana haya bodyguard kifo, kifo kiepukiki bwana watu waamua Kennedy bwana rais wa Marekani kifozu kibia kwa hiyo sasa swali ni ko hivyo zao pa eh hey, ndio nimekaambia hivyo unapoishia wewe labda kama nimeishia maswali maana kwa ah, nini ah, nasema ah, nimeishia. No, no, no, no, na saw no. napoishia wewe Mungu anaanza. Ndiyo. Eh. Ya mimi la Kwa tunaweka Magrili, tunaweka dogi Marangoni, kadhalika na kadhalika. Haina mm. mako kwa walinzi unaogopa kifo. Kifo hakika huwezi kukimbia kifo. Mm. Eh, ni sawa. kwa walinzi sio kujibu kwamba utakufa. Ni kweli kabisa. Eh, maana Kennedy alikufa. Ni, ni, ni kujibu walale kuwa na mlinzi kama mchungaji. Kwa nini na walinzi? Kwa eh, kwenye Misaafu kwamba Mungu alimwambia Nabii Musa weka walinzi katika nchi Kwa walinzi ni akili ya Mungu mwenyewe. Umeelewa? Mahali pote kwenye mkusanyiko ya watu kuna vitu vingi vibali vinafanyika. Sasa mtu anaweza kuchitoa mwanga, maatu magandi, mtu alikupa hua hivi. Akamlipua. Aka mm -hmm. Eh, kwa hiyo katika kanisani, sio watu wote wanakuja kusali. Umeelewa? Mm -hmm. Watu wengi wajua nia mbaya pale. Umeelewa? Mimi sina mm -hmm. bodyguard, sina mabouncer Lakini nazungumzia wale ambao wanao tusiwahukumu sana mm. sababu hali ya usalama wa mtu iko ndani ya akili ya mtu mwenyewe. Eh. Ninje maji brother. Anomba maji akunywe tafadhali. Ki manjaro ya, ya, ya baridi kabisa. Okay, apart from kanisa unashabikia una, una siasa pia? Hapana, kama mchungaji siuruhusiwi. Sababu watu wote kwa kuna watu wa jamaa mbalimbali. Kwa hiyo siasa zako za kisiasa ukoonyesha sio mzuri. Na mbona chama fulani na fana unapiga kura bahati mbaya sikiandikisha wakati wanaandikisha veti veti zilikuwa siko hapa nyumbani. Okay. Kosi cheti cha mpiga kura. Mm. Kuna kipindi idara ya hali ya hewa ilitangaza kwamba kutokao kuna tsunami hapa nyumbani. Ndio. Ni unakumbuka vizuri? Nakumbuka. Alafu ukasema kwamba hamna kitu kama hicho. Ndio. Na kama ikitokea basi mimi nitaacha uchungaji. Ndio. Na bahati nzuri haikutokea. Ndio. Mwanzo tuliona nini?